بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي Seluruh kepimpinan, para alim ulama, tuk, tuk imam, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, kita muncak syukur ke hadirat Allah SWT dengan lafaz Alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita kelapangan sebelum datangnya kesempitan. Dan mudah-mudahan dengan pemberian nikmat Allah SWT ini menambahkan keimanan kita kepada Allah SWT. Ana rasa ana bau hadir bau ni, dua minggu lepas ke minggu-minggu ha? yang lepas. Ana menceritakan tentang syair, tak silap ana, Riyadus Salihin. Pada malam yang penuh keberkatan ini, untuk ana kait sedikit peristiwa Israq dan miraj. Walaupun surau ini telah buat program yang agak besar tentang ceramah ataupun program Israq miraj. Pada malam yang penuh keberkatan ini, anda nak membawa tuan-tuan. Biasalah orang mengaji pondok ini, dia akan bawa benda pondok. Untuk mengkaji sedikit kitab-kitab lama, karangan orang tua-tua lama, dalam kitab Ma'arijal 8, kitab ni hanya ada di pondok Adilos Mezion Losong, Mezion Losong Negeri Terengganu, dalam cermin. Setahu ana, kitab ini hanya ada tiga orang sahaja di Negeri Terengganu dan Kelantan. Itu pun dengan orang tua-tua lama, dia sendiri pun tak melek. Di dalam kita ini, membincangkan perkara-perkara dasar. Tetapi berkait rapat dengan akidah. Kalau kita nak beli, kita ada akad. Kita nak menikah pun kita ada akad. Maka dalam agama, kita juga berakad dengan Allah Subhanahu SWT. Yang disebut akidah. Akad ialah radiyah marudiyah. Aku terima dan diterima. Macam kita menikah, aku terima, aku nikahkan akan nikah dengan sipulan binti sipulan dan aku terima nikahnya itu akad. Begitu juga jual beli, aku jual dan aku beli. Dalam akidah kemantapan umat Islam, kita dalam akidah yang dinama akad, iaitu radhi dan marzi. Kita redha dan setuju. Kita terima segala pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa dan kita mendapat keredaan Allah. Yang nak bawa tuan-tuan pada malam ini untuk menyelami sedikit rahsia Al-Fatihah yang dikarang oleh Tokku ulama Tokku oleh Tokku Paluh dalam kitab Ma'arijal 8. Suratul Fatihah ini adalah surah pembuka segala perihal. Baik kita nak baca Quran, baik kita nak berubat, baik kita nak masuk rumah, baik kita nak masuk kereta, baik kita nak tidur. Baik segala apa yang kita buat kena buka. Begitu juga kita nak tidur kita buka supaya roh kita diantara hidup dan mati dibuka pintu-pintu rahmat. Kita semua tahu bahawa 30 juzuk Al Quran pengertiannya ada dalam Surah Al Fatihah. Pengertian dalam surat ada dalam Bismillahirrahmanirrahim dan namanya Basmalah. Pengertian Bismillahirrahmanirrahim yang meliputi seluruh alam, Alwi dan Sufli semuanya meresap di dalam huruf Ba. Anamulah syarah dahulu Kuih-muih pagi yang kita makan Roti, ticana, capati Dan sebagainya yang kita makan Asal daripada gandung Semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini Asalnya pada Allah Ia datang daripada satu Baik Daripada umum perkara yang terlalu banyak kepada kepada perkara yang paling kecil Daripada umum kepada yang lebih khusus Itu kaedah hukum Dalam suratul fatihah dia ada akidah yang lengkap dengan tauhid. Tuan-tuan so, pun tahu tauhid terbagi kepada tiga. Tauhid rububiyah, asma' wa sifat dan uluhiyah. Tuan-tuan tahu bahawa suratul fatihah dia terbagi kepada tiga. Yang pertama istighnar, Yang kedua perantaraan. Marat murabitah dia Yang ketiga dinamik la'infiqar. Yang ini dengan maksud doa. Rekat awal suratul fatihah. Ibarat kita tulis surat. Kita pergi mengaji luar negara. Kita tulis surat pada ayah kita. Nak minta duit. Pertama kita tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan ayah anda ku yang tersayang. Ha. Badamu. Bak malik no yang gagah. Ha. Kita puji ayah kita. Kehebatanmu. tidak uh, Memang terselah. Aku bangga menjadi anakmu. Bagian tulis surat. Nelahnya. Ayah kalau boleh hantarlah duit 400 ringgit. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita cara nak minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala baik dengan makhluk. Surah Al Fatihah ini ibarat kita nak atas surat pada Allah. Tapi surat yang ada susunan. Mula-mula dia dengan istighnar, dengan puji-pujian mengkayakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi ini bukan datangnya daripada malaikat. Bukan datang daripada nabi-nabi dan rasul-rasul alih musallahu wa Bukan datang daripada sahabat. Bukan datang daripada tabiq-tabi'i. Bukan datang daripada ulama yang menjadi pewaris Atau waiman manusia biasa. Bahkan surah Fatihah ini datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang maha penyayang lagi maha mengasihani. Maliki yaumid Yang memiliki hari agama. Dengan maksud hari-hari. Pembalasan. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kepada engkaulah tempat kami menyembah. Dan kepada engkaulah tempat kami memohon pertolongan. Bahawa dia masuk hak kita. Mula-mula, iyaka -mula, na'budu tu Allah. Wa iyaka nasta'in tu untuk kita. Itu datang daripada. Eh, dinas suratul musta'kin, hak kita. Siratul ladhina an'amta alaihim. Ghailil magdubi alaihim. Walad dalim, hak kita. Akhiri dengan amin. Perkenangkanlah ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala aja manusia cara nak minta dengan Allah. Yang dipanggil surat rasmiah. Maka dalam surat al-fatihah, Besarnya rahsia ini, Sehingga kalau imam baca surah al-fatihah tak betul, Dia boleh mengheret makmum-makmumnya ke neraka. Sebab itu menjadi tanggungjawab warga-warga kampung, Warga-warga karya, Mencari imam-imam yang boleh membaca, Dengan bacaan bitartil, Dengan bacaan makharij Makharijal huruf yang mantap. Tepat keluar huruf. Sebutan huruf yang baik. Dengan pakar ilmu tajwid. Dan tu Imam boleh mengajar tajwid. Mengajar Quran. Jika sekiranya ahli jawatan kuasa karya mencari imam yang tidak betul bacaan. Maka tu Imam itu akan membawa makmunya ke neraka. Ini kata Tuk Kupalu. Baik. Suratul Fatihah. Alhamdulillahi Alamin. Dia ada dalam tu sehingga walad dhalin dia ada dalam kata tuan perhati la ilaha illallah muhammadur rasulullah berapa kalimah dalam kitab al jauharil mauhub wa munabbihatal qulub dia sebut tujuh kalimah ada 24 huruf la ilaha illa allah muhammad rasulullah setiap setiap kalimah syahadah ini ada dalam setiap ayat suratul fatihah yang juga tujuh ayat dan diterangkan oleh ulama-ulama dalam kitab ini yang disebut oleh Tok Kupalu. Di antara amalan-amalan Ahmad Fatanin, Daud Fatanin, Tok Kenali, Amalan Syekh Mawardi, Abu Musa Ash'ari, dan ramai lagi ulama-ulama yang lain, dia menyelami keadaan ini untuk mendapat kosyok dalam solat. Nabi Alaihi Wasallam dia naik ke langit. Allah Ta'ala bagi satu hukumnya. Itu as-salat. Yang lain semua Allah Ta'ala bagi di bungka bumi dan amalan yang pertama yang akan dihitung oleh Allah as-solah. Abdul Rahman bin Auf ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang azak masuk dalam rumah dia Nabi, Nabi sebut tiga perkara. As-solah, as-solah, as-solah. Sembahyang, sembahyang, sembahyang. Dalam kerukunan, dalam rukun sembahyang dia ada tiga belas. Tuan-tuan pun tahu. Tak ada pun dalam rukun tiga 13 itu disebut ikhlas dan kosong tapi mengapa dalam sembahyang jika tidak ada ikhlas dan khusyuk sah dalam pandangan fiqah tapi tidak sah dalam pandangan tasawuf ibarat makan makanan yang tidak ada rasa la idraku bizuqin tidak ada zuq ibarat cek tendang fiqah terima dah sah dari segi fiqah tapi tidak dapat penerimaan Allah Subhanahu wa taala apa guna kerja yang tidak ada kemanfaatan sia-sia maknanya ikhlas dan khusyuk ada dalam ilmu tasawuf. Sebab tu dalam surah Al-Fatihah last sekali la infiqah, tidak bercerai. Haram kita menceraikan fiqah dan tasawuf. Sebagaimana kita tidak mampu menceraikan hati kita dengan jasa. Kadang-kadang tinggal hati tak simpan dalam peti sejuk lagi surah sekejap. Tak ada. Tapi mengapa dan kenapa ramai golongan fiqah menentang tasawuf? Dan kenapa mengapa dan kenapa ramai golongan tasawuf menentang wafiqah? Orang-orang Yahudi La'anatullahu alih Golongan Zionis Membuat perancangan lebih daripada 200 tahun yang lalu Dan juga dipelopori oleh kalma Menghantar pelajar-pelajar muda Yahudi Ke Universiti Al-Azhar Yang tidak kurang daripada 2,000 orang Yang mahir membaca Al-Quran Mahir mentafsir Al-Quran Ibarat kalau agama-agama Samawi Golongan Nasrani dan Yahudi yang faham tentang rububiah dan asma dan sifat. Dia faham bahawa Allah yang mencipta langkah makhluk. Dan dia mengagungkan sifat-sifat Allah subhanahu wa taala. Cuma oleh kerana dia malah tak percaya pada Nabi, tak nak sembahyang, kerana nak jaga kepentingan keperibadian. Neger, kaluribah, Islam, haram, dia tak boleh. Rishwah, judi, minu hara. Yang ni semua Menolak nafsu mereka. Apabila Islam menolak nafsu mereka. Menyebabkan mereka menolak uluhiyah. Maka pelajar-pelajar Yahudi menyamar. Belajar Indonesia al-Hazhar dalam Ba'usuludin. Ba'akidah. Lebih daripada 2,000 orang dimaklumkan. Balik. Mereka tidak dibenarkan balik ke Israel. Mereka dibayar dengan harga yang tinggi. Datang ke bumi-bumi orang Islam. Dan mereka dikerahkan supaya memakai pakaian-pakaian sunnah. Dan mereka inilah orang yang mengajar, mengelirukan manusia. Supaya golongan fekah menentang tasawuf. Golongan tasawuf menentang fekah. Supaya hak sembahyang dua weh berbalah dengan hak sembahyang lapan roka'at terawih. ya lapan roka'at kata kepada dua puluh, dua puluh kata ke lapan roka'at. ya sembahyang dua puluh tak pergi ke surau yang sembahyang lapan. ya sembahyang lapan tak pergi ke surau yang sembahyang dua puluh. Sehingga meruntuhkan ukhwah perkara ni perkara yang paling kecil sehingga timbul kumpulan-kumpulan Wahabi yang baru yang asalnya kumpulan terjadi Wahabi yang mereka asasnya dia hanya merubah perkara-perkara dasar dalam dalam bidaah tapi apabila ada kumpulan Wahabi-Wahabi yang baru yang menyentuh perkara talqin tahlil yang mengatakan bahawa haram baca surah baca apa ni, baca ayat kerusi, selepas mayam tak boleh, haram, walaupun pandangan kita tidak menjatuhkan akidah saya ambil contoh satu, sambut maulik Nabi, memang Nabi tak sambut maulik dia zaman dia Nabi tak pernah sambut bersedih tapi benda yang membawa kepada pemangkin kepada ummah adakah dia baik, contohnya masuknya tahun ke Nabi masuknya tahun ke daya Nabi kita buat program gamak kita sambut dengan selawat dan sebagainya. Kita buat program-program ceramah. Walaupun hari yang lain juga kita mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari itu kita buat lebih, Esra sikit. Supaya anak-anak muda kita bertanya, "Hari apakah ini wahai ayahku? Ini dia hari 12 Rabiul Awal tahun gajah hari Isnin. Hari kelahiran junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kita ni manusia, kalau ada hari-hari tertentu baru kita ingat. Hari raya, hari merdeka, hari apa lagi, hari-hari -hari besar. Orang akan ingat, orang akan cakna. Hari wesak, hari apa. Semua perkara ni, kalau ada ketentu, memang orang akan ingat. Tapi jika sekiranya, ada golongan yang menentang maulid Nabi, tak menentang hari wesak, tak menentang hari Nata, tak menentang hari hari April. Hari April senyak. Yang dibuat oleh golongan-golongan orang-orang kapit. Masuk je hari Efrifu, semua umat sambung. Tidak ada penentangan langsung. Golongan Wahabi baik. Golongan Maktazilah baik. Golongan Syiah baik. Pandai dia lah. Masuk hari Mualik Nabi yang mungkin dapat mengembeling atau mungkin dapat mengingatkan balik. Tarikh sekurang punya tarikh lahir Nabi pun ditontang secara hebat. Eh pelik. Nasa ni pelik. Sedangkan dia tidak mahu membangkitkan perkara-perkara isu akidah berapa ribu orang Harun Sani Mufti Harun Sani mengatakan bahawa 250 ribu tahun 2005 keluar murtad daripada Islam. ni kenapa tak ambil cakna? Manusia tidak mau ikut Al-Quran. Kenapa tak ambil cakna? Afatuk minu nabi ba'dul kitab wa takfuruna nabi ba'. Adakah patut kamu ikut sebahagian kitab itu dan kamu engkau sebahagian kitab. Hak ni tak ambil cakna. Tak mau ambil, ambil tahu. Macam berlaku di Thailand. Di zaman pemberontakan Fatani untuk menuntut kemerdekaan Fatani, golongan ahli sunnah kita lah minta untuk bergabung dengan golongan Wahabi di Fatani, bergabung untuk menuntut kemerdekaan, suatu perkara yang sangat besar, jihad yang besar, untuk mengambil kawasan ini supaya ada didirikan daulah Islamiah yang yang berteraskan kepada syiar-syiar Islam. Golongan Wahabi kata wah, aku tak mau. Kamu menyambut maulid Nabi Ya Allah, kerana menyambut maulid Nabi Tak sanggup untuk bergabung Perkara yang lebih besar Pelik, ini semua adalah Racun-racunan Yahudi Untuk memporak perandakan Umat Islam, PWTC Sekalipun, apa ni Apa ni, Bukan PWTC, apa ni Yang 2011 Tetupan ha? PwTC, Di Pentagon, yang Diletupkan dengan kapal terbang Itu sendiri pun, didapati Lebihutisi, orang oh, oh, Yahudi tak ada semua. Sedangkan yang ramai dalam tu, orang oh, Yahudi. Sindi punya Sindi, orang oh, Yahudi tak ada. Mereka merancang. Walan tertaakkan Yahudi, walan Nasr, hatatatabi amillah tahu. Mereka merancang. Tidak kena apa? Mereka jadi perancang. Mereka sanggup runtuhkan, lebihutisi, hancurkan sedikit Pentagon. Di mereka dapat apa? Mereka dapat Afghanistan. Mereka dapat Iraq. Mereka dapat Iraq. Ini perkara-perkara yang kita perlu ambil cakna Nak-nak dalam peristiwa nakbah okay. Kita kembali semula Alhamdulillahirrabbilalamin Dalam tu ada La Lam Alif Masa kita semaya. Allahu Akbar Alhamdulillahirrabbilalamin Litasan hati kita Tama kena pakar dulu terjemah dia Kena faham dulu Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam kalau boleh, tiap-tiap hari -tiap baca dengan terjumah. Bukan dalam semayang, tapi di luar. Ataupun kita latih dalam semayang, Alhamdulillah, ditasan dengan terjumah. Nak lagi hebat, kita masukkan akidah dalam tu, Iaitu kalimatul syahadah. Apa dia? Dia berkait dengan syahadah. Alhamdulillah, ni kata orang Kelantan, segala muju bagi Allah. Mujulah ada mata, boleh melihat. Mujulah ta'ala bagi mata, boleh melihat. Mujulah ta'ala bagi telinga, boleh mendengar. Mujulah ta'ala bagi mulut, boleh bercakap. Mujur Allah Ta'ala bagi tangan, boleh menulis, boleh bergerak. Mujur Allah Ta'ala bagi kaki, boleh berjalan. Mujur Allah Ta'ala bagi ini, ini, ini. Mujur. Dan Alhamdulillah. Maksudnya segala kepujian itu terletak kepada zak Allah yang mengatur si isi alam. Apa ada tauhid dalam itu? Tauhid rubuh. Rubuh biyah. Tugas kita apa? Ha, kita ada tugas ke? Macam dalam semayal, kita. Kita mengaji mengajimani atau usalli. Kita ada tugas. Ketika takbir kita kena apa? Bitaslim. Ketika kiam, kita kena apa? Hidak. Kena ada rasa penghinaan. Kita kena ada tugas-tugas itu. Macam tengah azan tak? Macam, Asyadu anna Muhammadar rasulullah. Apa perlu ada dalam diri kita? Tengok kelangi. Sambil mata kita, Ibu tangan ni, Ibu jari ni, Usak. Ya? Adalah kita. Dengan menyatakan bahawa, Engkau telah mengangkat nabimu. Dalam peristiwa Isra dan ada Tugas kita Baik, Apa yang perlu kita ada dalam perasaan Dalam perasaan tugas kita ialah Masukkan kalimah syahadah La dalam Alhamdulillahirrabbil'alamin Yaitu Apa makna lam? Tidak, jangan Menapikan Kita menapikan Tiada Tuhan malaikan Allah Kita menapikan bahawa Tiada hak milik di atas muka bumi ini Malaikan milik Allah Tiada bahawa di atas muka bumi ini Akan hancur segala-galanya Melainkan abadi Allah Akan baik Betul Kita mau masukkan alif Allah Menapikan segala Hak kita Buang sifat takabur dan angkuh Menapikan segala hak milik ini Hak milik kita Melainkan hak milik Allah Hanya pinjaman sahaja di muka bumi Baru kita masuk Allah Itu kaedah Kalau kita tengok dalam kitab hikam Mula-mula kita balik kita ikut untuk uh, kumpulan manis. Mula-mula sekali nak bahas itu, dia ada kubah. Gambar. Dia ada gambar raja. Dalam gambar raja tengah-tengah dia ada Allah. Ulama' ni dia buat sesuatu benda. Dia ada makna yang tersirat dan tersurat. Dia tak lukis. Perkara itu jika tidak ada kemanfaatan, Tidak ada makna. Tuk Guru anda diponok daral kata. Dan juga Tuk Guru Syekh Abdullah. Buluh gading mengatakan. Dia kata... Tanda Allah di tengah-tengah kubah itu, tandanya ialah matikan dirimu sebelum kamu mati. Kita akan dengar. Maksud kita nak sembahyang kita berdiri tegak. Kosongkan jiwa kita. Maknanya matikan diri kita. Kosong. Kalau nak senyap kereta, matikan enjing dulu. Di baraknya. Kosongkan jiwa kita. Buang duniawi. Buang dunia. Maka bau kita masukkan Allah. Makna kubah itu ialah badan kita. Allah itu yang ada dalam hati kita. Kita kena masukkan Allah dahulu. Sebelum kita nak. Nak kiam. Nak takbir. Untuk ikhrab. Begitu juga adalah. Alhamdulillah. Alamin. Lam alif. Aku menafikan segala hak. Atamukun. Hak milik Aku mereka hak. Aku pinjaman. Aku padamu ya Allah. Kita menafikan Tiada Tuhan. Malaikan Allah. Tiada yang terpenting. Malaikan hukum Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka kita masuk Allah. Ha, itu peranan kita. Untuk. Mari ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sini apa dia? Tazkiyatul anfs dalam tala ilmu tasawuf. Kata tukul kak tu, dia ada fiqh, ada tasawuf, ada tauhid. Tauhid apa dia? Tauhid rububiyah. Ala, alhamdulillah rabbil alamin. Itu mengatur segala alam. Tasawuf apa dia dalam tu? Yang Yakni cerita tadi, buang sifat takabur. Kita menafikan segala hak milik kita. Jangan ada sebagaimana perasaan seperti Firaun yang ana rabbukumul ala, aku tuhan yang maha agung. Sehingga sanggup kata, bersyukurlah Kepadaku, aku yang buat ni Aku buat ni, aku buat ni Sehingga sanggup mengatakan bahawa Orang mengaji sekolah agama tak ada masa depan Sehingga sanggup mengatakan bahawa Gigi buat apa masjid kau boleh duit Sehingga berlaku di di Johor Bahru ketika banjir Dua ribu anda tak sehat Pertama kali banjir bersoal Ada seorang makcik, anda tak sebutlah nama dia Kumpulan Uni Amal Malaysia Bekerja keras untuk membantu mereka Bawa halak dia bawa makcik dalam helak. Selamatkan daripada banjir. Helak. Tempat yang selamat. Tempat yang selamat. Di antaranya kawasan-kawasan kita. Pasti. Sekolah-sekolah agama. Masjid. Dia bawa ke pasti. Pusat tunas pengajian Islam. Yang di dalamnya dilatih anak-anak muda. Awaluddin ma'rifatullah. Ketamu yang dikatakan mengenai Allah. Dari segi tauhid yang mengajar Quran. Dia ajar di dalam tu. Apabila nak masuk itu pagar. Makcik itu terkejut. Maci tu terkejung. Pau boleh tengok. Kau bawa aku ke mana? Kau <laughs> bawa ke pasti? Eh, aku tak suka pasti. Pau Aku mengharamkan aku aku pijak dalam pasti ni. Siapa tahu tu? Anak tu jatuh. Sehingga melahirkan sifat wahan. Apa dia? Kau budu ni awak kerehati ma tu mau. Apa dia pekah dalam tu? Dah nasharoh tadi. Baik. Al Rahman ar Rahim. Al Rahman Al Rahim. Kalau kita perhati, apa dalam kalimah syahadah dalam ni? selepas Selepahlah, tidak lain dan la, tidak bukan ilah. Apa tugas dan peranan kita dalam sumayang? Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Ada pula litasan. Jangan sebut di mulut batas sumayang. Tahi. Di situ ada ilah. La, ilah. Apa dia? Ilahi Tuhanku yang bersifat apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Masa tu lita. Ya ilahi. Wahai Tuhan kan... Engkau yang ku kumaksudkan. Waridhaka. Keredaanmu yang ku kupinta. Artini berikan padaku. Mahabbataka kasih sayamu. Yang Ar-Rahman. Dan dalam mengenalimu. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau kita perhati. Alihlam rahaminum. Dengan Ar-Rahim. Alihlam rahayamin. Dua-dua ni. Berasal dari kalimah. Rahamim. Rahamim. Apa maksudnya? Rahmat. Segala perkara kehidupan kita di atas muka bumi ini, baik sembahyang, baik ibadat, baik persosia, baik kita berumah tangga, baik kita berpolitik, baik kita buat apa sekalipun, nak dapat rahmat Allah. Yang ini nak mendapat penerimaan Allah Subhanahu SWT. Pakai piyah nak dapat rahmat Allah. Tahu janggut nak dapat rahmat Allah. Nak berpakaian nak dapat rahmat Allah. Penerima Allah Subhanahu SWT. Kasih sayang Allah. Kita nak masuk masjid, Nabi selalu doa, Allahummaftahli abwa barahmati. Wahai Tuhanku, bukakan bagiku pintu-pintu rahmat rahmat kebajikan rahmat kasih sayang rahmat ilmu rahmat segala benda kita mahukan rahmat penerimaan Allah maka ar-rahman ar-rahim kita nak apa rahmat tetapi kedua-dua ni istilah yang berbeza macam kita ada tempat air tempat dia dalam gelah. fikah tempat dia di jasad tasawuf tempat dia di hati tauhid tempat dia di akal semua perkara ada tempat. Kita pun nak cari tempat tidur, ada rumah, ada surau, ada masjid, ada tempat pak sembahyang apa sebut. Ada tempat. Sesungguhnya, sesungguhnya macam kalimah syahadah, asma' wassifa, tauhid rububiyah ada dalam jasa kita. Semuanya linuriyahu min ayatina, kami tunjuk tanda-tanda dia. Tak, tangan ketapuk tangan kita ada 99. Tak ada. Tain sujuk. Tain kita sujuk atas terapati. Tain kita sujuk ming di mana? Kepala. Ha. Tangan. Ming. Kepala lutut. Da. Kaki. Ada Muhammad di situ. Sebab tu tak boleh sujud lebih-lebih kurang. Sebab sujud kita tu dalam bentuk syafaat Muhammad. Kita nak mendapat syafaat Muhammad. Kita sujud kepada Allah. Sebab apa? Sebab tak ada Nabi yang lebih lama sujud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mana Nabi nak minta syafaat umat dia. Nabi sujud. di antara sujud yang paling lama di kalangan manusia sehingga Allah Subhanahu wa taala kata kepada wahai Nabi ku, jangan engkau sujud di tempat yang tak yang tak yang tak aku perintahkan. Di akhirat esok tak ada dah sembahyang dan puasa tak ada. Sebagaimana aku perintahkan di dunia dulu sujud akan masa ni sujud amalan Al ulama-ulama lama dibaca selawat, selawat malaikat dia panggil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fi maliki wardwan wa mungka wa nakir wassalli wasallim ala sayidina walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil alim azim dibaca 25 kali dia sujud setiap hari dia tak tinggal buat masa-masa mana pun dia panggil selawat malaikat kita selawat pada nabi kita selawat juga pada malaikat sekua-kuanya kita ingat pada malaikat kita sebut nama malaikat sekua-kuanya mari malaikat israfil kau selalu menyebut namaku kita contoh dia akan, eh, kemarin mak, kemarin uh, tuk guru mak sebut nama engkau lah. Eh, dia ingatlah kat kau. Banyak kali dia sebut, kata datang. Kita rasa apa? Kita rasa benda orang yang sayang kepada kita, sebut nama kita selalu. Kita rasa apa? Kita akan rasa gembira. Kita akan rasa seronok orang sebut. Begitu mereka Jibriah AS, kalau kita sebut dia setiap hari, dah kita apa kali? Mereka Zura'il. Dia yang akan nak, nak, nak, nak cabut nyawa kita. Dia akan cabut nyawa kita. Kalau kita sebut setiap hari. Sekurang-kurangnya. Kesakitan ketika dicabut nyawa. Dikurangkan. Maknanya mereka Izrail kata. Dia ni selalu sebut nama aku ni. Cabut elok-elok sikit. Disamping kita minta pada Allah. Ini salah satu ikhtiar kita. Mereka minta air nak bagi rezeki. Dia nak turunkan rezeki kepada kita. pun turunkan dengan cahaya hormat sebab apa. Dia sebut selalu nama aku. Mereka hati roket okay, kita sebut. Ha. kita sebut semua ni bila kita sebut nama mereka masa mengaji fardu ain dulu ada jibril israil mikail ibnu masa mengaji masa mengaji bahasa mengaji pasti masa mengaji masa mengaji ngetu ayah dulu zaman bila no zaman tok nadu Lain ni baru kita sebut tak ada-ada nak sebut alif bata masa kita mengaji masa mula-mula dulu alif bata alif batas jin haqa dza ra zai sin sin Toku paluh dia baca setiap al. hari alif bata. sebab bara siapa yang mengendali alif bata huruf ijahiyah dia telah mengenali tuhannya sebab alif anallah ba bihajatin limakhluqin ta bit ta al muallafillah tha bis sakhifin ja bij jahajim bijahimin ha hasidin. kha bi khianatin da bi dalilin sehingga sapaya salam ia boleh tafsir satu, satu satu boleh faham bermula daripada Allah kita ni sehingga kepada ya ya Allahu rabbil jalil wa inna ilaihi raji'un ar-rahman maka ar-rahman ar-rahim dia ada tempat dia tuan-tuan ar-rahman dia maha penyayang tempat dia di dunia ar-rahim tempat dia lil akhirah wala in la aziidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid terbagi pada dua ar-rahman Allah taala bagi kasih sayang semua ulat dalam batu ke, manusia duk atas bumi ke, manusia tu zalim ke dia ke, manusia tu ingkar kuakan dia ke, manusia munafik ke dia ke, manusia tidak beriman ke? Wa in manusia beriman semua Allah Taala bagi makan. Bahkan Nabi mengisthiharkan ad-dunya sijnul mu'min wal jannatu lil kafirin. Dunia-dunia ni penjara bagi orang mukmin. Nak buat ni tak boleh, nak ber, nak beribar, tak boleh, nak merasuah tak boleh. Aku oh, kau sikitnya makan ah uh, uh, duit kopi ya, duit kopi. Tak boleh. Nak makan sikit ya daging babi orang kata sedap, tak boleh. Minum arak tak boleh. Lepas ke penjara. Nak seronok-seronok Gaul laki puan sikit tak boleh. Ni penjara orang yang beriman. Wal tu kebebasan. Nak azan. Ha. Nah. Wal jannatu ni kebebasan. Sebab tu jannah ni asal daripada jin, Jinan Itu auk benda yang sunyi, benda yang tersembunyi. Apa dia? Yang temuinya dia bebas, macam Jing dia bebas. Nak masuk bin, dinding mana lubang, selau mana pun dia bebas. Dia boleh jadi sekecil kecil hamo, dia boleh jadi sebesar besar gunung. Njing, dia bebas. Dia nak betul apa pun dia boleh jadi kucing, boleh jadi rema, boleh jadi jadi anjing, boleh dia boleh bebas. Maka wal ha, jannahul kafirin jannah, syurga bagi orang awak api. Anih kasih sayang Allah subhanahu wa taala kepada makhluk dia. Tetapi berbeza dengan orang yang beriman wala in syakartum la dan nakun jika kamu bersyukur aku tambah. Alah. jika aku bersyukur aku tambah Kenekmatan, keilmuan, nur cahaya iman. Ah ha, ni ni beza orang beriman. Rezeki yang diberikan kepada Allah kepada orang beriman dia penuh keberkatan. Rezeki yang diberikan kepada orang yang tidak beriman tiada keberkatan. Yang ada berkat ni barakna haulahu yang diberi berkat selilin dia. Sebab apa nak kait dengan isra, ayat surah Maryam ni? Sebab ayat ni bukan khusus pada Israq Miraj saja. Walaupun ayat atas tu dia sebut. Minal Masjid Al-Haran ilal Masjid aqsa Memang Nabi daripada Masjid Al-Haran ke Betul aqsa Satu secara khusus. Secara umumnya kita kena paham. Ayat ni juga kepada kita. Sebab subhanan ladhi asra bi'abdihi segala puji bagi Tuhan yang memperjalankan hambanya. Hamba Allah. Nabi Allah Taala tak sebut subhanallazi asra linabiyhi secara khusus. Segala puji bagi Allah yang perjalankan nabinya, tak. Allah Taala tak sebut subhanallahi asra bilah bi rasulih, tak. Subhanallazi asra bi Muhammad, ambil nama tu. Sedangkan only Allah Taala berkuasa nak bubuh nama, nak berutusan nabi. Tidak. Allah Taala dia pakar dan ilmu planning future. Future planning ke apa. Nah, ini future pula. Dah. Dia pakar dan nak ilmu masa depan manusia. Sebab apa? Dia <Sessizuk> innahu samiul basir. Wa samiul basir. Yang bila hudud yang mengetahui segala-galanya tanpa sempadan, tanpa hijab. Ini tuan, -tuan Apa maksud anak sebut sini? Yaitu kepada hambanya kita ni diperjalankan Allah la tataharaku zaratan illa tidak akan bergerak satu zarah malaikat dengan izin Allah. Kita bertakluk kudrat dan iradat Dia. Mananya sejak daripada ciptaan tu ada kita sehingga ke hari ini, ni kita lahir walaupun keluar daripada perut mak sehingga kita mati pula esok semuanya di atas kudrat dan iradah Allah. Yadullahu fawqa aidihim. Kadang-kadang ada benda yang kita suka tak dapat. Kadang-kadang benda yang kita tak suka dapat. Itu bukan kehendak kita. Kita potong bawah, potong-potong terhiris. Adakah hirisan terkena tangan itu sehingga terpancuk apa ni darah di tangan kita, atas itu ganda kita. Kita naik, bawahnya terkena tangan kenal kita, bukan ganda Allah Subhanahu Wataala. Mana kita ni diperjalankan oleh Allah. Mana manusia ni hamba Allah? Atau mengenali? Okay baik. Masjidil Haram, ilan masjidil Aqsa, dua masjid. Memang Nabi daripada masjidil Haram sebab Nabi untuk Mekah menuju ke Baitul Aqsa ni cerita khusus bagi Nabi. Apa yang ada pada hamba kita ni Selain daripada Nabi Pertama orang yang berkemampuan Kena pergi ke Masjidil haram Ni orang berkemampuan pergi Asyid dia dulu Kena menunaikan haji Mencari kelebihan-kelebihan Masjidil Al-Haram Terutama Yang kedua Baithil Aqsa Salahuddin Al-Ayubi Salahuddin Al-Ayubi Ketika umurnya dalam melekungan 16 tahun Atau 14 tahun tak silap anak Dia bersama Taqayuddin anak sepupu dia Belatih untuk mempertahankan diri. Menunggang kuda, panah, bersilap dan sebagainya. Bersama dengan pak sedara dia. Di tengah-tengah padang. Sambil berehat seketika, Taqiyuddin ni, dia orang tasawuf sikit. Salahuddin dia, jiwa dia khah. Taqiyuddin mengatakan bahawa, Lihatlah wahai Salahuddin, pandangan di hadapan kamu ini, kehebatan dan kecantikannya, semua datang daripada Allah. Hebatnya ciptaan Allah. Lihatlah apa yang dicipta oleh Allah Sehingga mendatangkan syukurmu pada Allah Apa kata Salahuddin Al-Ayubi yang ketika itu umurnya diperkat remaja Salahuddin Al-Ayubi mengatakan bahawa Ya semua orang memandang pandangan yang cantik itu Mustahil dia tidak akan dapat Dan tidak mendatangkan kesyukuran pada Allah Terlalu mudah dengan pandangan itu datangnya pencipta alam Tetapi terlalu susah melaksanakan tutup pencipta alam cita citaku aku tidak akan berpuas hati menjadi orang Islam. Aku tidak akan berpuas hati menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selagi aku tidak bebaskan Baitul Aqsa daripada cengkaman. Salahul cenggaman Salibiah. Ini kata Salahuddin Al ayubi Ini masa umur belasan tahun. Dah kita 30, 40, 60. Du pun payah nak hulu pada warga Palestin. Sekarang Baitul Aqsa dicengkam oleh Zionis Yahudi, laknatullah yang zalim membunuh umat Islam saban hari. Sembahyang di Masjid Al-Aqsa kata Nabi SAW alaihi wasallam 500 kali ganda lebih pahalanya daripada sembahyang di masjid-masjid lain. Kebatan Baitul Aqsa, adakah kita bercita-cita untuk Membebaskan Baitul Aqsa. Itu maksud dia. Barakna hawlahu. Yang diberi keberkatan di sekeliling. Tengok rakyat Palestin, Allah Ta'ala bagi keberkatan. Walaupun dihujani peluru setiap hari. Walaupun kesusahan dari segi ekonomi. Walaupun kesusahan kehidupan. Ada yang kelaparan setiap hari. Melihat anak, ayah, ibu kematian di sisi. Tetapi dalam masa yang sama mereka tetap dengan akidah yang kuat. Mereka masih menentang zionis Yahudi. Hanya menggunakan seketul batu. Untuk menghalau, mematikan, membunuh golongan Yahudi. Ini dipanggil keberkatan. Sebab itu berkat ini tuan-tuan. Bermakna bimaknan nabat. Tumbuh-tumbuhan yang segar. Tumbuh-tumbuhan ini kita tanam, kita siram, kita bagi baju. Dia naik. Bu berbuah, buahnya kita tak sempat kutip ambil ke bumi, tumbuh pula pokok lain, berbuah pula, jatuh pula buah tu, tumbuh pula pokok lain itu dipanggil nabat yaitu dipanggil keberkatan itu rezeki yang bertambah yang cukup boleh rm ringgit sehari, tetapi dia dapat pelihara anak dia 10 orang anak dia berjaya ke universiti daripada orang yang gaji 8 ribu ada anak seorang, tapi anak itu menjadi pelang atau malun anak seorang gaji 8000 tapi anak tu jadi penagih perompak tapi ayah ni gaji 20000 20 ringgit sehari tapi dia boleh didik anak dia dengan 20 ringgit sehari beli makan bagi pendidikan kepada anak-anak dia anak pertama jadi tuk iman anak kedua jadi engineer anak ketiga jadi doktor yang pakar al-Quran yang hafaz al-Quran anaknya keempat perdana menteri yang boleh jadi imam yang pahamai al-Quran jadi muteri besar. Anak ke kelima. Anak yang ni jadi tu imam. Imam muda lagi. Contoh. Itu keberkatan. Ar-Rahim. Ar-Rahim tepat di, di, di, di akhirat. Walain kafartun. Inna azabila syariq. Jika kamu azab azabdih. Tidak ada belas kasihan. Sebab tu dia sebut. Maliki Yang memiliki hari agama. Allah Ta'ala sebut. Maliki yaumid jazak. Maliki yaumid akhira. Maliki yaumid hasab. Allah Ta'ala sebut. Maliki yaumid sebab itulah disebut sebut Yaumiddin ni Hari agama ni Ayat-ayat dalam Quran Uka ni Bermula Alif Lam sehingga An-Nas Dia menceritakan perihal agama Baik dalam kerukunan rumah tangga Baik dalam muamalat Baik dalam jinayah Baik dalam segala, segala, segala Semuanya men meninggikan agama Islam Apabila sebut meninggikan agama Islam Sebab itu dalam surah Fatihah Dia sebut Yaumiddin Secara umum Di akhirat seksa Apa dia dalam kalimah syahadah dalam tu? Illah Kan? La ilaha maksudul rahman rahin litasan ilahi anta maqsudi warda ka matlubi atini mahabbatika wa dalam malik yawmiddin dia ada asma wa sifat arrahman rahin asma wa sifat tauhid asma wa sifat malik yawmiddin yang mengagungkan sifat Allah yang maliki dia yang memiliki tempat Arash yang tinggi. Ya minit. Sebab hari kia agama. Illa melaykan orang yang ada agama saja yang akan diperhitungkan oleh Allah di akhirat. Asa. Orang yang tidak ada agama akan masuk neraka tanpa hisap. Orang yang ada agama saja Yang akan dihisap. Orang yang ada agama ini terbagi kepada 73 puak. Satu saja akan masuk surga. Ha, sama ada mu'tazilah, ke, qadariah ke, jabariah ke, syiah ke. Yang Nabi kata 73 puak akan berpecah. Dikalah dengan agama. Tidak. Apatah lagi yang tambah. Islam liberal. Islam khat. Dan macam Islam ada. Yang ditambah. Yang tidak ada dalam Islam langsung. Hal itu lagi berat. Mana orang yang ada agama. Saya akan dihitung oleh Allah. Orang yang tak ada agama. Dibuang awal-awal. Orang yang bakar agama. Habis. Orang yang tolak syirik Apa ni? Jadi habis. Iyaka okay. na'budu wa iyaka na'sta'in. Di ni dia ada. Bainana wa bainaka ya Allah binna wa bainaka ya Allah mana binna iyyaka na'budu kepada engkau kami sembah itu daripada kita kepada Allah tanggungjawab apa dia dipanggil ni Ini dipanggil ul tauhid uluhiyah tauhid ke tauhid kehendak ubudiyah nak kehendak perabdian kepada Allah kita sendiri kata ni Allah taala tu ke ajarkan cara hayat yang betul kita yang kena merealisasikan dia Ya eh, Tuhan, aku nak jadi hamba abdi-mu. Kalau kata-kata panggil. Wahai Tuhan, kekal tempat yang aku menyembah. Maknanya, sembahyang untukmu. Kehidupan untukmu. Matiku untukmu. Hidupku untukmu. Sebuah kata lain-lain Allah Muhammad Rasulullah, ada 24 huruf. Bermaksud, 24 jam kehidupan manusia tidak boleh lari daripada agama. Tidur kita dengan agama, makan kita dengan agama, dengar agama, bangun tu alhamdulillah dah. Bangun tu dah, bangun tu dengan air yol basi menelesnya, bangun tu alhamdulillah. Bangun tidur tu alhamdulillah dengan agama dah. Masuk tandas dengan agama, keluar tandas dengan agama, cara kaki kanan kaki kiri, sunnah, tak agama. Menikah kahwin dengan agama. Ini ni Islam, muamalah dengan agama, buang riba, buang rasuah dan sebagainya. Dah. Segala hukum-hukum Allah bab curi pun agama as-sariqu wa was-sariqatu faqtadihuma ambiq kehidupan. Ndak. Bab kisah bab orang bunuh orang, buang ambil hak agama. Tiada satu pun yang ada fikrah manusia mesti dengan agama. Ah, sebab Quran ni universal. Quran universal yang meliputi keseluruhan kehidupan manusia. Baik dalam bab sains pun Quran ada, baik dalam bab politik pun Quran ada, baik dalam bab apa pun ada dalam Quran. Aku kenapa kita buang Quran? Ini boleh. Tapi dalam sembahyang tak kira paman politik, tak kira paman apa, tak kira warna kulit, tak kira bahasa apa, tiga sembahyang Allahu Akbar. Mana mana masjid, buat kamu ke bumi ini, akan sebut azan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Mana tidak ada yang lebih besar daripada Allah? Tapi kenapa? Keluar jadai daripada semua keluar daripada masjid, keluar daripada kena azan, riba yang diharamkan oleh Allah. Kita boleh ambil rizwa yang diharamkan oleh Allah. Kita boleh menipu manusia dengan dengan apa yang tidak haram Allah. Kita boleh mengumpak, kita boleh dendki, kita Allah dendki itu bukan sebagai barangan, dendki siapa santau sehe, Dengki itu siapa bunuh, sanggup kejahatan membunuh orang, sanggup roboh masjid, khas mata-mata untuk kepentingan peribadi dan sebagainya. Oh, ni semua ni kena faham Allah wahabat Allah mahabsa. Bila kita sebut Allah wahabat segala hukum hakam Allah mahabsa. Naiyatuk falak kita, batuk kepala kita ni maril. MAlam yahkom bima anzal Allah faulahim al kafirun. MAlam yahkom bima anzal Allah faulahim zalim. MAlam yahkom bima anzal Allah faulahim al fasikum. Tiga serangka Allah bagi serang. Baris siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kapi. Baris siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah zalim. Baris siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah fasik. Tiga ni. Eh kalau tak rasa takut lagi kan. Baca ayat ni tak Zadatuhun iman. Tak bertamu keimanan. Habis. Wujilat kulubun. Tidak bergentah. Hati-hati. Tidak bergentah. Tak rasa takut. Asum, tak ada keimanan. Tak ada iman. Kalau dibaca Ayat-ayat Allah. Tidak ada keimanan. Tidak ada tangisan. Tidak ada Ketakutan. Ketakuan melahirkan. Ketakuan kepada Allah. Tidak ada iman. Tidak ada iman. <Tan -tan> Wa'ala rabbihin ya tawakkalun. Baik. Wahai anak-anak saya itu bainah Allah daripada Allah pada kita. Apa maksud daripada Allah pada kita? Kita yang ucap iya kanak kita yang minta, tapi Allah yang beri. Allah yang beri rahmat. Allah yang beri rezeki, Allah yang beri ilmu, Allah yang beri iman, Allah yang beri hidayah. Ah tu, kita minta iya kanak muka iya kanak saya iya kepadaMu tempat kami memohon pertolongan. Kita minta kita nak Allah datang pada kita. Bukan zakat dia. Iaitu kerahmatan dia. Ani ha, maksudnya binana wa binaka ya Allah. Okay. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada apa sini? Dalam dalam syahadah. Muhammad eh ihdinas eh, siratul mustaqim. Ada apa sini? Dipanggil Muhammad. Tunjuklah kami jalan yang lurus ini Nabi Muhammad yang selalu doa setiap hari. Banyak dia doa. Allah Mahdina Suratul Mustaqin baca dalam wudhu basuh je kaki Allah Mahdina Suratul Mustaqin air tersentuh je kaki Allah Mahdina Suratul Mustaqin suratul lazina an'am al ta'alihim minan nabiyin wasiddiqin wasyuhadat wassalihim wassuna ura'iqrafika kita ambil ismayan siap sembang eh, Allah kejualan bulu tadi 300 ringgit ah bro tengah ambil ismayan ulama' basuh je muka kena je hidung Allahumma'arihni rahatal jannah Ambil air, kena jemu muka. Di samping niat. Allahumma bayi wajhi binurika kabat tabiatu wujuh auliaika Allah menda'wir wajhi binurika kama nawarta melujuhu auliaika ya Allah rupa mutih kalah rupa ke sebagaimana kau cernehkan muka para walimu ya Allah. Kena inanas alukalio nawal baraka wa na'um subikan syari walakah me tangki kanan. Kena di kepala Allahumma harim syari wa basari alanna. ya Allah haram kalah teplala kepalaku, rambutku, disentuh, disamba api neraka. Air tersentuh je telinga. al yastami'unal kau. Ya Allah, boleh boleh aku dengar benda boleh. Benda baik. Wa yatabi'una ahsanah. Tutup. Daripada gangguan syaitan. Supaya ilmu tak keluar balik. Tutup ni. Wa yatabi'una ahsanah. Supaya aku ikut benda yang baik. Ikut suruhan. Orang-orang muslimah. Basuh teka. Ambil air, dia teka, Allahumma faqih, rakabati ala nari, ya Allah, ya Tuhanku. Moga-moga teka aku ni, tidak disambah api dengan aku. Kau pakai barang kemah, yang hasil riba ke, hasil risuah ke, tipu orang. Kita tak tahu, suami kita cari cari rezeki lagu mana. Ataupun kita sendiri. Nah, ha, hendak ibarat. Pasuh je kaki, tapalkan ke Allahumma dinasiratul mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kaki-kaki aku, nanti pergi tempat mollak. Tempat yang baik, tempat yang lurus. Supaya aku ini menuju ke jalan yang benar, Ya Allah. Sebagaimana kau beri na'mak kepada apa? <Susuk> orang? Kederaan siapa? Sirata al an'amta alaihim, iaitu Rasul. Orang-orang yang telah kau beri na'mak kepada mereka, bagaimana? Minan nabiyin, mursalin, wattidikin, wasyuhadah, wassalihin, wa'awliya, wal'ulama, wa'hasuna <Susuk> ula'iqrafiqah. Ada dalam diri kita, tika macam itu, Sirata al-lazina an'amta alaihim, minan nabiyin, wassidikin, wasyuhadah, wassalihin. Tak apa, dalam letasan tak ada masalah. Tengah berop zikir tak ada masalah, tapi dalam hati. Allah. Tengah berstubuh dengan isteri kita. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Hidupkan dengan Allah, Allah, Allah. Tak ada masalah. Subhanallah, Subhanallah. Allahumma habli minas salihin. Allahumma habli ya Allah kun yak anak yang soleh anak yang soleh anak yang soleh Ni, sukat anda, nyanyi. Bagaimana? Ibarat ni. Eh, dinas surat Muhammad. Sebab apa Nabi Muhammad naik ke langit dalam peristiwa Islam Mi'raj Nabi Muhammad bagi buat apa? Nabi Muhammad beri salam. bagi salam, attahiyatul mubarokatu salawat tayyibatu lillah. Allah Taala bagi sejawab salam, assalamu alayna assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi Nabi jawab dengan perasaan kasih sayang, mahabbah dia, assalamu alayna. Bukan salam alayya. Nabi tak makan seorang. Nabi tak lupa rakan-rakan seperjuangan. Sebab tu Nabi sebut assalamu alayna, selas dah atas kami. Kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana sejata ke atas ku. Sebab Nabi jumpa siapa langit pertama? Sehingga langit ketujuh. Sahabat-sahabat seperjuangan. -sahabat ya, kita jangan lupa rakan-rakan seperjuangan dalam Islam. Doa untuk mereka. Ada ulama' tak tinggal semayang sunat raib. Setiari. Jadi istiqamah amal sunat. Sebab ketika itu kita tak tahu. Ada wali yang meninggal. Ada mujahid-mujahid yang meninggal. Yang syahid syuhadat seperti Palestin, Di Libya, di Yaman dan sebagainya. Yang menuntut keadilan dia tak tinggal semairais untuk para raka-raka perjuangan dan nabi tak lupa waala ibadillah salih dan hamba-hamba yang soleh kita ami ya rabbal alamin supaya hamba-hamba yang saleh berada ke ke kekal iaitu uh, konsisten atau istiqamah dalam dalam jalan Islam dia minta ada kita jadi masa ni kalau kita betul-betul ingat peristiwa Isra Mikraj Nabi jumpa dialog dengan Allah ni Tengok kita eh dal mustaqim mari bayangan hati kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mabus rahmatal masa tu kita mari bayangan bayangan apa dia o aala ibadillah menangis buat baru dia mari ta'isan. Ini kalau baca dah makna tak faham. Baca pun salah. Nak pergi tanggih sama apa. Tak ada tangis. Seda ada rasa su dalam semayang. Bahkan cemuh tu imam ada. Baca bapa panjang. Nah, Bismillah lebih dah. Ustaz tak kena berdi. Ibaratnya. Dah tak habis lagi. Dah kenapa habis ada patihan ni. Tak boleh. Dia tak stop. Baik. Nak mari pula bukan senang. Tak. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا Okay, nak lengkapkan kalimah syahadah. Apa dia? Laksan. Allah. La ilah illa Allah Muhammad Rasulullah. Allah. Dua golongan manusia. Maghdub dan dalim. Orang yang merukai oleh Allah. Orang yang dah ada gelaran sesetan. Allah. Yang dipercik oleh Allah. Dua golongan ni akan dimurkai oleh Allah. Akan diberi kekufur. Apa ni? Diberi azab oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Masa ni ke? Kalau kita betul-betul. Ya Allah, hargah kau murka kepadaku ya Allah. Aku zolim padamu ya Allah. Dia mari masa tu, la ilaha illa anta ya Allah subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Eh tak boleh ke setiap perkara kita dengan doa? Kalau kita pergi ke tanah Arab Yaman mana pun dia selalu dengan doa. Assalamualaikum, kaifa Allah taala Allah taala Allah taala ta masuk doa, bercakap doa apa semua dengan doa. Masya-Allah, subhanallah. Alhamdulillah. Dengan doa. Ya tak? Semua doa. Sebab tu setiap harakah. Allahu Akbar. Di samping dengan niat tu. Ada doa pula. Ketika kita nak rokok tu. Ada doa pula. Ketika rokok. Bukan doa. Rokok tu. Ketika nak rokok tu. Ada doa. <tih> Tapi lintasan. Lintasan. Ada semua untuk menjaga. khusyuk dalam ibadat solat. Mudah-mudahan. Walhalin, wahai mungtuan Allah. Okay, doa selepas kita walhalin ini sebelum amin diama oleh ulama-ulama. Tapi dalam litasan, jangan dalam lafaz. Kalau kita tambah walhalin, tambah waktu dengan lafaz batas mayat. Itu menambah al-fatihah tak boleh. Apa dia? Allahummaufilii wali-wali daya. Ya Allah, ya Tuhanku ampukan dosaku dan kedua ibu bapakku. Sebab di akhir kehidupan kita nak ya Allah akhiri hidup aku dengan baik jangan kau akhiri hidup aku dengan suul khatimah. Kita tak nak. Maka kita nak supaya apa dia yang datang ketika saat kematian kita tidak lain dan tidak bukan ibu bapa kita. Yang mari dalam dua betul. Yang pertama betul apa? Betul syaitaniah, basirah syaitaniah. Yang kedua betul basirah laduniyah. Basirah gambaran syaitaniah ni dia mari sebelah kan kiri kita mari mai kosong. Memukos anak ayah kita ni. Syaitan ni boleh lupa. Ya wahai anakku masuklah kamu ke dalam dalam agama Nasrani. Sesungguhnya agama itu agama yang benar. Mari ke sebelah kiri pula. Ibu kita yang kita makan air tangan dia menangis-nangi wahai anakku masuklah kamu dalam agama Yahudi. Sesungguhnya dia agama yang benar. Macam mana kita kalau tidak ada iman? Golongan-golongan ini yang datang iaitu manusia dalam kehidupan yang lalai. Mipi-mipi buruk. Mipi-mipi punohanah belakang. Ada kalori mipi. Mipi-mipi rosak. Mipi, mipi Biasanya syaitan mai ganggu. Yang kedua, basirah ladunia. Ini kita nak. Dalam betul ibu bapak juga. Tapi dia mari usap kepala kita. Dengan gambaran yang dibawa oleh Allah secara direct. Wahai anakku. Syahadah. Syahadah. Syahadah. Syahadah. Dia mari pesan supaya kita bersyahadah. Itu, Allah satu, Rasulullah dengan kita bantu oleh Allah. Ha Jadi selepas Walidaulin ini, jangan lupa Wafilil wali-wali daya dalam litasan, jangan luar litasan. Tu Imam seperti abang Walidaulin dia pun baca Allah mafili wali-wali daya. Amin bawa kita amin. Bantu kita baca pula Al-Fatihah, bawa kita baca Allah mafili wali-wali daya atau ha, kaedah dia. Jadi anasa cukul astakat tu minta maaf kalau terlewat masa banyak sangat ni yang dapat kena perhabis tuan-tuan. Jadi ana akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu aalam.